«Скажіть, друзі з чербини запитували в мене, чи вірю я у магію в Бога, в сатану? Чому? Невже це справді так важливо?» Він кивнув. «Для того, щоб магія діяла, необхідно в неї вірити, хоч би на рівні підсвідомості. Якщо людина не вірить в магію, то не зможе нею оволодіти» але й об'єктом магічного нападу не стане. Якщо ви справді не вірите у всю цю чортівню, благаю вас, не змінюйте своїх переконань. Краще б я залишився без роботи, аніж щодня стикатися зі злом і горем людським. Магія проклята, і прокляті всі ті, хто нею займається прокляті і ті, хто просто доторкнувся до неї.